بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falendrimet lavdrimet adhurimet tone tek Allahu ta azza wa jall merse paqet dhe bekimet e tij qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen e tim, bi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fund të kësaj bote shikues të nderuar Fëllimesht ju përshëndes me përshëndetjen islame, përshëndetjen e banore gjendetit. Esselamu alaikum rrahmëtullahi vë barakatum. Mirë se takohemi për sëri në takime tona të radhës, ku po takohemi gjdo të hën në këtë termin tashmë të njohër për juve në transmitim të drejt për drejt. Jemi me emisionin Qka thot feja. Qka thot feja për shumë gjera që ne vë në interesojnë. Qka thot feja për shumë probleme që ne ballafaqohemi me to. Çfarë thotveja për shumë dilema që ndoshta neve na mundojnë e kështu me radhë. Në takimin e fundit ju kujtohet shikues të nderuar, kemi folur për një ngjarje për një zhvillim që e kemi kaluar para disa dekadave. Fjala është për hijrëtin e, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili nhar shënon edhe i cili një herë shënon edhe fillimin e kalendarit islamik ndaj përdirë sa kemi kaluar një vit dhe kemi dal një vit të ri, qëfar thot feja për këtë kalim, nga vit i vjetër në vit në ri, si e pretë muslimani këtë vit të ri, si e kalen, si e pretë tën, qëfarmësime duhet të nzire nga kjo, e kështu më radhë në pikat dhe e, që është e që i kemi tretuar në emision e kaluar. Nuk do të shkujmë lërë nga zhvillimi i aso që kemi fol, fol në të kaluarën, duhet në best endë të këtë disa data të rëndësishme të këti muaj. Emi në muajnë, muajnë, muajnë e parë të kalendarit higjiri, të vitit 1434. Dhe muajnë, muajnë, është një nga muajtë që kanë specifika, kanë veçori dhe vlera që edalojnë nga shumë muajtë të, të tjerë. Ande është mi që dim vlera të këture muajve, të dim se qëfar adhurimesh duhet besimtari të kryoj Çka është mirë të bëhet në këto ditë të këtij muaji e kështu me radhë. Në këtë muaj, gjithashtu, kras asaj që shënohet fillimi i kalendarit islam, kras asaj që kujtohet Hijreti, shpëngulja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kras tërë kësaj shkuhën e nderuar, ka edhe ngjarë të tjera, ka edhe zhvillime të tjera që për ne padyshim janë interesante, janë të rëndësishme që nuk dua të lejmë që të kalojnë pa u vreritur pa përfituar nga ato, pa ndzirë mësime, që ne vënaduën dhe në vetën shumë në jetën e kësaj, në jetën e kësaj botën. Muaj Muharram ka, pa dushim, veçurit e veta dhe i nërguar, i sallallahu aleyhu sallam, e ka preferuar në që në këtë muaj të agjerën shumë. Më di nuk dhjetë se ka agjeruar në ndë një muaj më tepër, jashtë të Ramazanët, se që ka agjeruar në muaj në Muharramë ërë të shmetuar gjithashtu se e ka shpeshtuar agjerimin në muajnë Shaaban, mirë po edhe në muajnë Muharram që jiminin këtë muaj tashmë, ka agjeruar me të madhe i dërguari sallallahu aleyhi vësallem. Në këtë muaj është një dit që shënon një një njarje shumë interesante, shumë të rëndësishme për neve, edhepse ka ndodhë në kohën e një të dërguari tjetër, Jo në kon e të dërguarit tonë, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kanë dodhë me mira vite paraneshë, por me gjithatë, sardhvi e kjo muaj, në kamësu i dërguarit sallallahu aleyhi sallam, që të veqojmë këtë ditë, me disa adhurimet e saktuara, edhepse pas taj njerëzit, vlerën e kësa ditë e kanë, keqëpërdorë duke, futur, bestyt një duke futur në vatori rrisit të nërme që e kanë prish bukurin e kësaj, ditë dhe asaj që e ka vequar i dërguar i sallallahu aleyhi o sallam. Andaj duke pasër parasu se jemi në afërsi të atër e ditëve, ne duke që të njihemi se përshfar bëhet fjallë. Në ditën e dhjetë të këti muaj, ditën e dhjetë të muaj të muharën, ka ndodhë një njarje madhe që quatë jemu ashura, Jumi Ashura, data 10 e muajit Muharram. Allahu جل وعلا e ka shpëtuar Musaun alayhi salam nga ndjekja e faraonit, nga zullumi i faraonit dhe e ka përmbysë dhe e ka përmbytyt faraonin në det. Dhe kjo ditë padyshim është një ditë gëzimi për ne, ku ka shpëtuar një pejgamber i Allahut azhajal, ka shpëtuar një grup i caktuar besimtarësh që kanë qenë me të dhe është shkatruar një zulumqar, një padrejt, një mizor, një tiran, që ka ushtruar dhun të papar nbi një popull të dobë dhe të shkret. Muhammed sallallahu aleyhi sallam, pasi që u shpërngon në Medina, në këtë dit, i gjatë që fotët duke agjeruar. Dhe thë pëse po agjerani? Thë hadha ja u munë në gjallahu fihi Musa. Kjo është ditë që Allahu e ka shpetuar Musaun a.s. Andaj ne në shen falendërimi, po e agjërojmë këtë ditë. Atërë Muhammedi sallallahu a.s. Në në në në e haku bi Musa minkum, ne jemi më merito të gëzohemi dhe të ndjim se e kemi të afer, e kemi tonin Musaun a.s. Më të i përse ju. Andaj thë Muhammedi s.a.s. Në qovë se Allahu në jap jitë vitë në arshëm, të të agjeroj ditën e nënd, e ditën e dhjetë, në shajnë kundërshtimit asaj që bëjnë që fotët. Dhe kështu ndodhë, Muhammedi s.a.s. e agjeroj këto ditë, dhe i porosit i besimtare që të agjerojnë në veçanti ditën e nënd, ditën e dhjetë, ose të një më dhjetë, të rritit më radhë, ose 29 10 ose 10 11, çka ato është më e lehtë për besimtarët ta praktikojnë, rëndësish është rëndësishme që ditën e 10-të ta kalojnë në agjërueshm. Dhe për këtë i dërguari sallallahu alaihi وسالام, se kush e agjëron ditën e Ashurës, i falen mëkatët e një viti. Ju kujtohet kur kemi folë tek Arafati atje, ditë e Arafatit, vera agjërimi ditën e Arafatit është se falen mëkatët e dy viteve. Ndërsa takshte dita e Ashurës, dita 10 e muajit Muharrem kemi se falen më katë të e një viti. Dhe kësu, Muhammedi Sosan Porosit, edhpëse, këto dit të agjërimit, në një kua ishin një një obligative, pas taj u dëroguan, me që thatë nuk duat të mirem shumë me historikun e agjërimit, por ajo që më interesan është që të miremi, me atë që neve në përket përbalë kësojnë gjarje. Qëfar do bi edukative në nëzirim nga këj zhvillim? Nga kjojnë gjerim? Q Që shumë rëndsi nga se shumë porosite dhe shumë sime kanë nxirr dietarët nga këngjoria, çka ndodh thash mira vite para nesh i kanë ndodhur ni pejgamberi tjerësh tjetër që ska qenë i dërguar për neve, ka qenë i dërguar një popull tjetër. Megjithatë u solidarizova me shpëtimin e ti Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe namsai që ne të gëzohemi për këtë shpëtim dhe këtë gëzim ta shënojm duke e falendruar Allahun xhallahu ala me agjerim të kësoj dite. Këmësim që ne e bëri Muhammedi sallallahu a.sallem, dhe kjo njarje, si kur si e përman e shikuhet në ruar, për neve është shumë rëndësishme, për neve ka dobit më dha. Dhe gjithashtu në këto dit, është rastis që të ndonë edhe një një njëre tjetër, dhe që pasaj disa njerëz, disa uh, grupet të caktuara, edhe ata e shënuin qedit apo këto det i shironi menje festaktuar por padyshimse në mënyrë jo të rregullt në mënyrë në mënyrë të vrazh në mënyrë në mënyrë ekstreme në mënyrë që e prish imazhin e islamit çfarë bën ata në ditën e 10 e muajit Muharram është vrar gjithashtu Husaini i birë Aliut radiallahu taala anhu kur populli i Irakut kërkoi nga Husaini i birë Aliut nip i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çes shkon tek ata dhe ata i përmtuan se do të japin besën që të ndëgjojnë dhe pasojnë dhe të bëjnë u dheqë të tyra. Ndodhi që ka ndodhi, Huseini në vendin e qohetur Kerbela u përlesh, dhe ndodhi një përleshje papritur me ushtrin e u dheqë sa asoj kohë, dhe natë përleshje u vëra mizoresht Huseini radiallahu ta'la ta anhu. Dhe presë e dite, presë e dite, grupit saktuar i njerëzve, të chuetur me shehet, rafidhat, ata e veçojnë kët ditë jo, Allah ka jo këtë e s .S., për shkak sallat ka sh patu musa alaihissalam, jo për shkak të pasimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ata në shajn pikëllimi dhe në shajn dëshpërimi dhe në shajn mrzija për vrasën e Husajnit. Andaj muslimana që ndjekin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muharrimin e kanë më i gëzimi, gasallahu jalla wa ala e ka shpëtuar kët ditë musa alaihissalam edhepse mërzitemi dhe piklohemi për vrasin e Husejnit. Për vrasja ati nuk në bëneve që të harrojmë gzimin, që në kamësuar i dërguar i sasem që të pretojmë ne, dhe të shenojmë në mënyrë të saktuar, përshka kësa Allah e ka shpëtuar Musaun Alisa. Dhe ata e festojnë dit në ashuras në mënyrë a medvërtit shumë të vrashta, sa që nuk mbetet e, kanal televiziv apo medium, e, që nuk e përfil këngjarje, e shumice e këtune për cilëve jenë tendencioze që të prezendoj muslimant në mënyrë të vrajsh, të eker, primitive, se ja, si këta njerëz, do të të, të shenojnë festet e tjune. A ne kënë rrasën me po qënë Kerbela, ta është në Irak, do të të fraksioni i shedve, mbledën në mas të madhe, dhe e shenojnë në mënyrë, si kurse e ceka, të piklimit dhe të mërzis, ju në mënyrë të gzimit. Nëse ta mërziten, dhe shprejnë piklimin dhe mërzin t'yne për vrasin e Huseinit. Dhe këtë piklim dhe këtë mërzin ata e shojnë se duhet të bëhet me derën e gjakut. Andaj, nuk lotojnë me lat, por mendojnë se duhet lotuar gjak për ta shprejhur dhimbjen e madhe, mërzin e madhe që e kanë për vrasin e Huseinit. Andaj, isheni se kapin zingjir, godasin vetë në tjune, me shpata, prejnë kokat e tjune, në në të vrashta, me të vërdit, shumë pahishme, ata, e shprejnë këtë piklim. Nuk duha ti në detallë të kësienka, se nuk është tema jonë të flasin për ta, por duha të them që, pa dushim se, pa dushim, se me vdekin e Muhamedi, sa o sallem, fillimisht, kur ka vdek i dërguar, sa o sallem, për musliman, fejestat, fetare kanë mërë fundë. Nuk gudzën asë kush të cakton fest fetare. Pa mërësisht a ka të bëjë me gëzim apo me piklim pas dhe kësë në Muhammedi s.a. Nga se mundësia për lichvënje ka përfundu me vdhekën e Muhammedi s.a. Dhe qëdëgjë pas kësaj që bëhet në emër të fesë, në emër të adhërimit e Allahot Azzujal, në emër të afrimit e Allahot Azzujal, në emër të afrimit e Allahot Azzujal, Ja është ta asaj që e ka përcelur dhe në kamësuar Muhammedis o sëllëm, në shërja qëhet risi, bidat. Dhe duhet të kemi kujdes që mos të bëjmë veprime që ka të rjekur vëretin nga to, i dërguar Risalallahu Alehi o sëllëm. E dyta, ata sot shtiren kin se piklon dhe mërzit, nërsa ata e kanë thire nuk e kanë brojt, Për krashtë të Husejnit, që sot njën si nipat, këta që janë sot shetet, njën si nipat dhe sërnipat e tyne, që i ka thirë Husejn në Irak, ata e kanë trahtuar Husejnin. Ata nuk kanë dojnë me e prit, ata nuk kanë dojnë mbrojt, e kanë praktis, por për të mbajtur gjallë vazhdimisht u rejtin mes sunive dhe shiidve, ata munduan gjithmonë që gjdo vit ta aktivizojnë këtë njarje jo përshka këtë piklimit, po përshka këtë mbajtjes gjall u retjes që tentojnë të instalojnë dhe mbilën e zemërt e pasuzet tyre për balë ehlë sunetit, për balë pasuzet e sunetit, nga sa ata shpifin se neve nuk në adhimë së të Husejni, se, hu, se sunetit e kam vraho uh, Husejni, kjo pa të shumë është gënjeshtër dhe nuk ka të bëj absolutisht me realitetin, neve në adhimë së të Husejni ma shumë së të gjithë dhe tjerve, po nuk � me godicia, me vajtim dhe me dhirrë gjaku. Por dhimtshmëria shprehet në mënyra të ndryshme. Dashuria, ndaj dikujt, nuk shprehet me pretendime, por shprehet me pasim, me respektim të fjalës, msimë që kanë në personin e caktuar pas vetit. Prandaj, dëshoj që me këta këtë ta mbyli këtë kapitull të kësaj teme, ajo që ka mund të shih në TV se si rrihen ata e si veprojnë ata, absolutisht nuk ka të bëjë me islamin. Absolutisht nuk ka të bëjë me Kur'anin, absolutisht nuk ka të bëjë me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por është një ritual fetar i shpikur dhe i shpifur. Nga ana e, e tyre thash me tendencat caktuara për ta mbajtur gjallë medhhebin e tyre, nga se medhhebi i tyre në esencë ndërtohet në urrëti ndaj ehnesunitet. Në urrëti ndaj ehnesunitet. Fatkesi keq përdoren këto grupacion. Dhe keq përdor mësimet e tyre nga elita dhe ata që i udhëheqin për ta manipuluar masën e madhe se këta janë armiqtë juaj se këta do të bartin fajin për vrasjen e Huseinit ose për mosdashën e Helibejcit këtë herë e kush e dhan më shumë Bejtis, e Helibejtin se pasues te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam andaj ashura nuk ka të bëjë me Huseinin ashura nuk ka të bëjë me vrasjen e Huseinit radhiyallahu an allahut e çuditë të di jemi s'ka të bëjë me, me të nadhimset por nuk shënu si datë e pasachme në kalendorin islamik, që pasaj në bazë të këti shënimi të ketë të rëmënit pasachme të gzimit apo festimit, që ka të qofte, nuk ka kështu. Kër vijet dite e shuras, dite e dhejt e muajt Muharrem, muslimant, ata që janë muslimant, pasuës të Muhamedis Asallem, ata e kanë veç një datë në këtë ditë. Shpëtimi i Musaut nga faraoni, të të shkar nuk ka të kata që meritën respekt pasachem, që meritën të shenot njët pasachme, dërsa si nxarje, që i përkujtim që i ka është vrahu seni, po, nuk, nuk, nuk e, e lërgujmë nga kalendari, nuk e anullojmë, lërga saj, e kujtojmë, por jo në atë masë që të në esbe gzimin për shpëtimi në Musaut a.s. nga se për neve është rëndësishme të gzohemi atëherë Kuraj gjzom Muhamedi sallallahu alaihi dhe selem. Të pikëllohemi atë ku na ka mësuaj të pikëllohemi. Nga sa për këtë arsye ka dërguar Allahu xhalleu veala Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Andaj ti kthemi temën tonë. Ne ka mësua Allahu xhalleu veala të agjërojmë. Kurim të ka gjenim ka gjithashtu grupe njerëzish që këtë muaj agjërojnë një agjërim të çuditshëm, që s'keni ti për këtë agjërim kurr. Si agjërojnë kur. si ata? Ata për shëmbull nuk e pi ujë të turbullt. Gjase nuk këto dhjet agjerohet duke braktisur ujin e kthjellët. Atëna duhet me turbullu. Me ndryshme, atë turbullohet uji dhe të pihet asoj turbullt. Nuk për shkakun ko grupas të tëra forma ndryshme të agjerimit nuk dua të gjitha me i përmend. Por si shemb, ta agjerohet për shkakun duke braktisur mishin, ta agjerohet duke braktisur ku edh çfarë forma, gjitha këto forma nuk kanë të bëjë me agjerimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Absolutisht. Agjerimi është i njëjti Si agjerohet. Agjërem në kuptond praktikje e ushqimit në tërsi, e pijes në tërsi dhe marrëdhënieve intime me bashortët nga lindja e agjimit deri në perëndimin e ditës. Çdo që konsumojm i pijes e ushqimes, çfarë do qoftë i turbullt i paturbullt, çdo lloj ushqimi, a ke mesha, a ke art, a ke çka do qoftë, apo e prish agjimin. Turësti të duash ti. Nuk agjërem me u i turbullt. Nuk qadrim pa mësh. Ja jo, anjërimi është pa kurrgja. Nga lindja e agimit apo nga imsaku, nga lindja e agimit deri në perëndimin e ditës. Praktisët ushqimin tërësi. Jo vetëm një lloj i ushqimit, çdo lloj ushqimi, çdo lloj kafshate, çdo lloj thërmie e bukës praktisët. Çdo pikë ujë praktisët, e turbullt apo turbullt largohet. Nëse dihet çka të qadrim Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kurrë ka porositë majrën, ka porositë tajrën, ajrim të njëjër fetarisht. Dhe ajrimi i njëjër fetarisht është ajrim që e ka ajëruar drejgullës, ose nuk, kok, as kun nuk Se jiru, ka askund nuk gjen. Se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka ajëruar nga një ajrim me ujë të turbullt e nganë me ujë të paturbullt. S'ka kështu. Në ajrim ka ajëruar me mish, e nganë ka ajëruar pa mish. Tani ka ajëruar hiç me asnjunë hiç, s'ka kështu. Dihet kur ka ajëruar Muhamedi zotim ka ajëruar si ajërohet me praktikat e ushqimit dhe pijes dhe marrëdhënieve intime me bashortën nga lindja e agimit deri për ndërgjegjë. Çdo kurcë anjër ndryshe nuk pranojërim i tij. Nuk konsidero se ka agjëru. Prandaj shumë besutni fatkeqësisht sikurse kanë fillim janë fut në kët fest janë futur. Këto ditë me emra të ndryshëm. Aqë padoshim të gjitha këtu e kanë një emërues të përbashkët. Ajo është se gjitha janë bidat, janë risi që e kundërshtojnë mësimin e Muhammedit sallallahu a.sallam ja, këndërshtojnë udhëzimin e ti nërse Muhammed i sasëm ka thënë me në ahdëthe fi emri në hada ma lejse minhu fëhë varad kush shpik në këtë qështë në fenë ton dhe qka, qka nuk është pejë saj nuk është pejë feston a, a gjërimi me, me, me ujë tërbët nuk është pejë feston a s'ka që në kur ka thënë i dërguar i sa sasëllam kush dhe që shpik në këtë fen Dhe çka që nuk është prej soi, nuk është nga mësimet e Kur'anit, nuk është nga mësimet e Muhamedit, sa sallallahu aleyhi ve sallam, fa huwa rad, është refuzuar, nuk pranohet. Nga sallallahu xelaluhu ka dërguar Muhamedit aleyhi sallatu ve sallam që të në mësën neve të si të agjërojmë, si të falemi, çka duhet të festojmë, kur duhet të festojmë, kur të gëzohemi e kur të pikëllohemi, kjo është detyra e tij. Antaj nuk ka mundësi që i dërguar aleyhi sallatu ve sallam të vdesë dhe t'lën hapësir për të tjerët që të plotësojnë misionin e tij duke na mësuar për veprimet e caktuara, si duhet të agjerojmë, si duhet ta bëjmë ka ta ato aksionet nëse ai s'ta në ka mësuar. Atë kjo nuk është, është kjo përfundimi i misionit? Jo. Ndërsa Muhamedi salla selam ditën e Haxhit apo ditën kur e ka bërë Haxhit, ditën e Arafatit, ka thonë, "O Zot, a e plotësoi misionin të?" Allah me feshëhet, o zëtë dëshma së në kanë pletsu. Allah si përgjidje, nda iksa kërkese, si dëshmi, se Muhammedi sallallahu a të me kanë pletsu misionin, tërsisht, për atë që na duhet në adhërim, me ajetën në surën Maida, ajetën të tërejt, surja El Maida, Allah u Gjallavla thët, eljewme, e këmeltu lëkum dhinëkum, wa etmemtu alëkum nëmëti, wa radhijtu lëkum ulë islam edhinë. Sët Unë e këmeltu le kumë dine kumë, unë e sëtë, oa plëcova fejnë juve, plët është, umbosh, s'kamo, për dasht me futë diqka në te, du të me ndzirë diqka pejsa, se nuk zemo, e plëcova, e kombo kamil, plët, nëse do në diqka të futë është në të nga jashtë, do të dëtyrë është me ndzirë diqka, e si të ndzirë diqka i kebo dy krime, e ke ndzirë një mësim që Allah u ka dasht tjetë këto, dhe ke futë një mësim tjetër E do të imit kudasë, dhe e kam plëcu në tërsi, begatin ti më nda jush. U plëcu begatia. Dhe jam iknaqës që islami të jetë feja e juaj. Cëli islam të jetë feja e juaj? Cëli islam? Së të fulët islami tradicional, islami kësa i këti kontinenti, islami i këti planeti, cëli islam është Allah iknaqës mëte? Islami, kë islam, që Allah përë thëtë për te, raditu lekumul islam edina, Jem iknachur që islami të jetë fejot. Celi islam, po qa islam që ka zbrit kjoja jetë në kohën e ti, shumë thjesht, Allah është iknachin me islamin që e ka prezentu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. A nësikur si ka hon ima maliku, ma lemjekun johu me idhindina, fele ajekunul johu me dhina, ajo që në kohën e të dërguarit aleyhi sallatë o sam, nuk ka qenë fej, s'ka qenë një orë si fej, Pa ashtu nuk mund duhet të jetë tillë. Në duhetëm timit të kujdesshëm. Shikoa këta njerëz që sik fola për ta më herët. Si e kanë mrap shtukët ditë i dërguari sazon ka agjëruar në shën mirnjëje falëndërimi si gëzim për këtë ngjarje. Përsa këta kanë kan kan kan e kanë kthyr mrap shtën, edhe e kanë deformuar agjërimin, edhe e kanë deformuar mënyrën e adhurimit, por edhe kanë deformuar motivin për deform Motivi për festim, çdo të shtaj, motivi ka qenë këtu shpëtimi, ndërsa këtu e kanë motivin vrasjes. Tërsish dysporet të kundërta. Ata nuk kanë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si ti nuk duhet të ngarkuar mbi thenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veprimet atyre që nuk janë pasuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfar fojka Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fëja çajë kalon Islami çajë kalon. Pse duhet ky islam që e kalon i dërguari sallallahu alajhi wasallam të paguajë në vazhdimsi faturat e ndjejzës të paprgjithshëm, i ignorant. Pse duhet gjithmonë ai të mirëlojë? Ja Islami, ja Muhamedi si sallallahu alajhi wasallam pasu vet. Jo, jo. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam si pasu vet është e shkruar, është e dokumentuar, është e faktuar, është e transmetuar, është e gjallë. Të, të tjerë që dolën jashtë kornizave të këtij msimi, janë për Jezusin vet, për msimet e tyne, jo Muhamedi sallallahu alajhi e kam sun dhe kënë Muhammedi së ndonjëherë se kur të piklo është për vdekin ndë kujtë duhet me godit vëtën tonë? Ja, për kënë rëzi? Ka thonë Muhammed, Muhammedi sallallahu azzam lejse minna nuk është prej neve nuk është prej neve men leto me l'khudud kush e godit vëtën faqeve ftyrës nga piklimin nuk është prej neve ata e goditin ata nuk janë ata prej Muhammedi sallallahu azzam o shikë kël gjujubë Dhe e shkyjnë, i shkyjnë teshtet e veta, nga piklim, nga mirzija. Ata e shkyjnë, po i shkyjnë teshtet nga mirzija, nga piklim. Ata e rëthët, të shënë për meje, a e kalon shumë qartë këtë punë, nuk është për meje kushë bënë kështu dhe kështu. E dhe treta, u e da, pida u e lëgjahilie dhe thratë me thiret e paganizmit idutaristë, e cëtë në ato thiret e idutaristë? Fila ne amërtë ngjyrave, fila ne amërtë rocavë, fila ne amërtë djuhve, pas skriu armiqësi me palën tjetër, të këto janë fithë e nroncës. Jo nuk ta kam suksu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Der satanë për ballat e tyne e shëni, kur dimezuara besht, shku lebejk e Husain. Çe bejk lebejk e Husain. Le Husein? Husaini ka vdek. Ne të përdjijem ty ja Husain. Kush të ka vrar ty, ne i m'të gaçëm që derdhim gjak për këtë punë. Ktohen mesazhe që dërgohen nga Karbelaja dhe nga vendet e tjera ku prehen njerëzit që shkuyen teshat. Atëherë atëherë që thujin këso mesazhe armitçore, gjakatore, ku mund të tin këta pasuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që sa nuk na kanë thosur i dërguari saqë me gjak Allahun të adhurojmë me dëmtim e me kërcënim e me armësi e me fyrje, këso sa nuk na kanë thosur i dërguari alaihi salatu selam që të adhurojmë Allahun xhelalu ala. Prandaj jemi të kujdesshëm. S'e sepse si fshëm këtë kët ditë. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar të këndruar që ne këtë ditë duhet ta kalojmë në axjerim. Duke e axjeruar, dhe thash axjerimi dihet çfarë është. Dihet se si ka axjeru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e njëjër, nuk ka nevojë për përsëritje. Çdo axjerim tjetër nuk ka të bëjë me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këjo sai përkëte disa rregullova caktuara që duhet të kemi parasysh gjatë këtyre ditëve. Dhe nuk axjerohet sa ata thënë ma tam me atem një lej, një lej zije, me majtë zi për Husejnin, nuk kam me atem në islam, nuk kam bajtë e zi. Por i nërguar i sa të me kafestu këtë dit, e të është në gjare që ndodhin, ato e në të kësaj bote, nga më mërzit e me piklojmë pëse vra Husejni. Dhe Allah dhe të mërë hak për ata që e kam vra Husejnin. Dhe ne, o Allahi, pjesë të besimet e kemi, dashurin dhe i Husejnit, Pjesë e besimit tonë Alloh xhall lewalt me dorë familjen e Muhammedit salem. Po nuk është pjesë e besimit tonë me keqç përdor familjen e tij, apo për më kriju urrë të ndaj një pole që s'po e thua më te. Kjo është e pandershme ta keqç përdorësh Husajnin. Frasëti më keqç përdor për çështje politike, për çështje fraksioni, për çështje grupi, e grupacioni. Nuk është këndershme. Nuk është kë të dashinj të gjakut ti. Andaj do të dim të daloj me zjerave. Qëka është islame dhe qëka nuk është islame? Ka dobitë e shumë ta që ne mund të nëzirim nga këngjare shikos në ruar. Ane kjo pjesë e dytë e, e tretimi tim ka të bëjmë me disa përfitime, shkurtime është, nuk nga ka me të shumë ko, disa përfitime që kanë të bëjmë me këtë ditë, jo veçim, e ka shpatu Allah mu, se na pëngjinojmë, e të të tërë, والا مورفون يو يو قدال قدال سكاد مسيمي كتو قدال فيوالة البيغامبير يسمى قراثون نحن نحق بموسى مينكم شكو يهودية اتا ينبوب لموساوت عليه السلام الله جل يولا موساني قدرقو تك يهودية نوك قدرو الله تك ني اتاش محمد يسمى قلات اي اشت مي افرت مني بسيو بيجا كتو يكي من يمسيمي Nuk lejojë që dikush ta privatizën afërsin me në një pejgamber, ta privatizën afërsin me në një dietar, kjo është jemi. Dhe të tjërit nuk keni qasje në këtë vlerë dhe në këtë pozit që e gjëzën kjo dietar. E pëse nësë kemë në drejtë, pëse nësë mundi me konë, dashamirë të di, së mundi me konë. Jo, këtë alë, nuk është qështëja me privatizim, nuk privatizohet dietarit. Të të prafizot, a i paso dhe ndjekët, për jo të privatizot. Andaj të shikojmë një, kush po e ndjekët djetor ma tëjpër? Qaj është më meritor për te? Kush po e përfil mësimet e ti ma tëjpër? Kush po e ka më shumë shemë bëllëtyr njetë në vetë ma tëjpër? Ajo është pasu si ti. Jo di kush në më një selektive përzit dhësa qërë qërët saktuar nga një aspekt, pasta i braktis me cindra dhjetra që është e tjera, dhe dhe ky jamme, të kjo është jemi, të si e si kurse kjo, pe i ka uvlo, dhe jodit, kam braktis musë në Alehi Sallam, kam braktis mësimit e ti, e shtramnuan librin që a jerdhë me të tevratin, dhe thajë musë është joni, johë ka dalë nuk është juhuve, musë nuk është në shqitje, musë alësallam nuk është në privatizim, musë a Alehi Sallam është për pasim. E, a tere gara se kush po i afrohet ma te per as te hapor ata shikojm kush po e beson Allahun azogjel me drejt dhe me afër asaj që ka pasur Musa alaihissalam ai është merituar për ta kush po i ndjek më shumë simit e tij ai është merituar për ta andaj nuk çë nuk nuk çë nuk çë në gjithë an privatizëm sigurisht që e seca ose në uzurpim e uzurpan një, një një dietar, e uzurpan një libe, e uzurpan, kjo është e jamja. Këtë halë, se këtu e një njëra publike, apo dietarë është për të gjithë. Dhe nuk lejojt dikush të tregojt se e dënë ma shumë se dikush të të tërë, vëtë me përtenime. Por, provimi i kësa është pasimi i, i, i, i, i, i Mohamedi s.a.s. në qëfë se kjo figurë është në të pyti, apo indë një dietarë të të të nga Musa al-san push e adhuran Allah on se si Musa al-san Sulejmani asë msimet adhurime që i ka i ka i ka transmetuar dhe i ka kumtu Musa al-san pasojë te ti me to Kor Muhamedi alayhi salatu wa salam e kushtemerod prandaj edhe nganjëherë thab disa dietar që ne i preferojm për shemb pasues te katër medhejbeve. me dhhebeve me fanatizëm e mbrojnë një me dhejbet e tyne. Por shumë, vinë Shafit, ose vinë pasut e me dhejbet e Bu Hanifës, ose i Mama Ahmedit, ose i Mama Malikut, e privatizujnë këtë e, kjo është joni, dhe jo tjeseni me i Mama Malikut, jo tjeseni me Bu Hanifën, po nga dhe dhe, pëse përna përrashtan? Pëse përna përrashtan? Në cilën bazë? Qka në nënkupton pasimin e të gjare? Nuk nënkupton mardive të mendimive ti në sektor të saktuar? në kupton edhe, a jemi të mërashëm si kurse ka qenë aj, a jemi të dëvashëm si kurse ka qenë aj, a jemi të kujdeshëm dhe i harame si kurse ka qenë aj, a jemi ledzuës të kurani dhe hadithi si kurse ka qenë aj, e kështë më radhë, i shpo, si kurse disa, përshambo me dojme, me onë që, na jena pasus të të parve tonë të se lefit, pasus të e par të se lefit, me qka jeti pasus e jeti nuk është, me flamurë, Jo, nuk ka as këmbë me pretendime. Jo, pasuesi i të parë i Sabës është ai që është sikur sa ata në besimin e tyne, është sikur sa ata në devotshmërinë e tyne, është sikur sa ata në sjelljen e tyne, është sikur sa ata në moralin e tyne, në sabën e tyne, në modestinë e tyne, në sakrificën e tyne, në sadakanën e tyne, Kë, këto gjithë përfshirse. Por ta marrë në sektor të pasazhëm dhe thuaj, unë jam sikurse këta, unë jam pasuesi i tyne dhe në bazën e këtij sektori me gjikun të tjerët e pësëndojështë ata mund tjenë më të teksuar në sektorit tjera, kjo është e patrëvejtë. Në e duhet që tjemi më të kompletuar në pasim në Muhammedi Sosërëm, më të kompletuar në përkacin që kemi nda ndonjë djetari, më të kompletuar, jo kështë të gjymëtuar dhe të cunguar, me përzide selektive, jo, këse djetarë tonë nuk e kanë da i badetin për i djetës, nuk e kanë da sabrin për feqot. Ka thënë kjo e përzier, sikurse është përzij gjaku me me me, me mishin bran dhe me eshtë bashkë një çani është ajo. Ne ajo se i kthejm përshëm adhurimet e Abu Hanifës. pse e ka dhuruar Allah xhelalohu Abu Hanifës? Fali turnatën. Sa ka gjeruar? Si ka qenë e për bot haramit? A jemi ne këto? ose të thimit të tjere që janë, si kurse i mëma ligut, pa, pa përreshtime, të gjithë ne, duhet të përmjësëm qashtë janë tonë për balë, asoj që me ndojmë si përkasim, të shtrim këtë përkatsi, edhe në sektore tjera, që e kanë bërë këtë djetarë të matë, dhe e kanë bërë këtë djetarë të njohër, për të ja, ma besonë të tha, që pikujë me musën, asë nuk jenë në adhërimë si kursaj, asë nuk jenë në koreksisë si kursaj, asë në drejtsisë si kursaj, asë në besimë si kursaj, pejkajum e të, me një ditë a gjërimë në vjatë dhe u bëtë pëjtina, e në kërështu këpunë, kjo qështu në kërështu me një ditë në vjatë, po qështja është përfshirja, andanemi të përfshirë më tepër në trashegimin e mësotë, andanemi e ne e meritojmë më tepë që ta agjerojmë për këtë ditë dhe gëzojmë më shumë se jo për shpëtimin e mësau të alihisera. Kjo është dobi e rëndësirme që duhet ta kujtojmë me rasën e kësa e dite. Dobi e e dite, shikunë në rështë që e marim është se lidhja mes njerës e bët me lidhja të ndryshme. Ka njerës si lidhjën me lidhja të gjakut, ka njerës si lidhjën me lidhja të profesionit, ka njerës si lidhjën edhe me Apo, edhe, edhe krimi është lojlaj, i shek, kriminel të një grupë janë të lidhur, kanë rjetë, kanë grupë, lidhën, edhe është lidhje. Kemi lidhje në bazët të dryshme, por kemi lidhje edhe në bazët besimit. Në bazët të besimit, besoj mjejtë. Kjo është lidhja me fuqishme, me qëndrushme, me e fort, që në mësën dita është u rast. Mohamed e sa më, O lidh me Musa a json, e pse Musa a json nuk e flis tarabishtën, as nuk ishte arab, as nuk ishte kuraysh, as nuk e lidhte me te asgjë përveç se kthi besimi. Ea pse kishin kaluar tha shekuj në kjo ngjarje, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e kozoi këtë lidhje të fuqishme mes tij dhe Musaut, dhe na mësoi që të gëzohemi edhe ne kur dikush në bazë të kësaj lidhje shpaton, dhe kur dikush në bazë të kësaj lidhje nga dhënjen, dhe kur armiku i ati që jemi lidhë ne në basë këse lidhja, shkatrot, ne i gëzohme gjithashtot, e kështu më radhë, andaj, pa të shimëse, edhe përse nështë ta, me popë në Siris, nuk në lidhë, në gjuha, nuk, në posë rizohme në, në dhimëse, lutëm Allah në gjellora që Allah të që ndihmajt, me popë në gazë, në dhimëse, Na vimse vallahi në shtëpi na vimse. E lutim Allahun xhallahu ati ruan nga ajo padrezi dhe ai zulum që po ndodh para syve të botës. Na vimse. Pse? Kastajë që na lid më tar në lidhje shumë e shajt lidhje e besimit. Ne besojmë në Allah njëjt, na besojmë në pejgamberin e sam njëjt, na besojmë në Kur'an njëjt. Andaj pse ndoshta më ne bash me ta dy fjosëni shkëmbën me ta, smirmi vesh fare me ta. Por më e thot, subhanallahu, besimi që ndajmë së bashku na bën që të ndihemi të ndihemi njëjtë, ngzim të, të ndihemi njëjtë në pikëllim. Dhe kërmëri ta kuptojmë, ta kultivojmë këtë lidhje. Nuk jam mos nënvesuar lidhje të tjera, çdo lidhje ka me respekt, ashë lidhje fiznike, jo lidhje kriminale. Po lidhje fiznike, lidhje fare fizike, lidhje, lidhje shajn. Dhe lidhja e djuesë ka pozicion e vet. E pa dua të them se ta kultivojmë pak mos, më të madhe lidhjen e besimit. Edhe me vetë E se në përshkon Kur'ani, në përshkon Suneti Pekamiri sallallahu aleyhi wa sallam. Të bia e radhë që jenë dhirëm nga kjo shikon të në ruar ërse. Praktikisht në mësej Muhamidi sallallahu aleyhi wa sallam. Se ne, kur dëshirojmë, të falendrojmë Allah në gjallahu ala, për ndonjë një begati, atër falendrimi bët praktikisht. E nuk duhet të mjaftohemi vetëm gëllirt, elhamdulillah. Shoqë çerpë i Zotit na kanë thënë të mirat me Lëviz Gavani, e tani ku na mozi, etë na ozish kom vakt. E çuish qfalni për pa namaz. She ka, më vjen se nuk tha, a ka, ka pftu kët ditë Musa, po, e shoqësi paska pftu. Dazni gzon ton se u pftu Musa kët ditë edhe kaq, a la me kaq, Hi, jo. Kenë me gjinë. Kenë me naitor. Dha teator tan ditën. Qase, agjrimi është një adhyrim shumë i dashur te kallaja Levara, shumë i dashur e për të ish shumë i dashur edhe pse ndoshta po ne pak është i pakëndshëm se pat mafirë magjuru megjithatë ne e gëzohemi dhe japim përparësi asaj që Allah është i kënaqur dhe praktikisht e falenderojmë Allahun xhallahu ala and edhe Allah xhallahu ala i tha Davut as wa'malu wa wa'malu ala Davut de shukra punoni o familja Davudit që të jeni falendërues që të jeni mirënjos Ndaj nuk ka, ati kofshin fal me levit pë i veni kër përnët Allah Gjellewala kaq edhe mur fund krejt procesi falderimet veç me kaqa veç me njëher duke levit për ketë begatit nuk ka kjo regu nuk ka kjo kjo korekt duhet që jo të levitin pak e të thiminu po kur dhënë Allah me falderu ngretu pë i venit, tërësish ngretu dhe këtho për kibla falin namazin merë abdes falderim dhe Allah të është që begatin që të ka jep mos me keq për dorë mos më pardon haram gjitha këto mënyra praktike të falërimit të Allahut xhallahu ala. Dhe njëmsej, ne pse Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ç'ne? Recot si duhet ta falim Allahut xhallahu ala, praktikisht. Dobia tetë që pak nguti po i bëroj vëllaj për shkak të kua se e di që e edhe juve koha e mbetur ju duhet për të bërë pyetje, por shumë shkurt. Dobia rruga që morëm së kundëruar është se Allahu qëllua në mësënse, ata që bëjnë sabër, ata që janë të shtypër, atyre që i është bërë e padrejt, Allahu të barek, këvë tala kom ju ndihmu. Popë dhe musatë e lësam, përdhose nderi ti, përdhosej karakteri ti, përdhosej digniteti ti, mirë i pasurija t'yne, vritë e shërbite t'yne, nuk kishin mund zi që farë të bëndit. Të shtipër. Allahu isa, a dërgoj musa unë a isam, që t'a pasojnë bëni së rritë. Dhe me duart e ti, me lejnë Allahu Gjallahu Ala, të shpëtojnë dhe të të ashojnë me syteve të shkatrimi në armikët t'yne. Dhe Allahu Gjallahu Ala, qdo ku që i shpërbë e pa drejtë, Mësë dërshpojët, mësë të shgënjët, mësë të ndjetë i praktisër, mësë të ndjetë i pa përkrahur, në qëfë se Allahut i dërzojët, në qëfë se kërkan dihme Allahu në Allahut të zëzëllë, në qëfë të se lërgojët nga mëkatët, nga hidrimi Allahut të zëzëllë, dërzojë ati, Allahut e barekot të rekomendimu. Edhe të tërë, këndërë nuk e gjendë dhe të zhinë askonë, E atër kërë e vojnohet në mas të madhe, edhe të herë, Allahu te barë, të barë, këtë e komendihmu. E përse në të shë duke të pa mundës, me po qysh, pejka, s'ka, ti më se bojt gale. Ti më se bojt gale, qysh ajtë të ndihman. Nga se, a ka paramendu faraoni, ndo një herë, se deti, apo, që ka qenë ven pikniku për te, ven dëfrimi për te, do tjetë muaj, që do të tërbohet, dhe do të ambytë faraonin, a ka paramendu këtë dënjara faraoni? Kor. A ka paramendu faraoni se Musa Alisam që e ka rrit me dur dvete faraoni dhe tjetë muaj që të taj rronën paramendurin e ti me lene Allah të të të gjellë? A ka paramendu? Kor s'ka paramendu. Pra Allah u gjellëve i silt sebe, i silt pun, nga sa e ka që dë gjellën dorën e vetë, andaj, Allah u thotë, vëmen jetë të killaha, je gjallëhu më kërëgjan, o je rëzukhu min hajthu, la haj që i ruhet dërimit Allahot, haj që i krynë unët dhe Allahot, haj që lërgun nga harami, dhe i tili bjenë situata të papashtashme, për plasët për muri, për qërso kakus, ka rrugdalje. Allahu thotë, në qoftë të tje përmush këtë këtë këtë këtë dhevëshmërisë, zbatatë unët, lërgosh nga, nga dhe luarë, Allahu gjellë u alëhët, jegjë ali u mëkëra gjënë, Allahu gjellë u alëhët, do t'i bënë rrugdalje, Ma një ka anë në disa të transmitimet të hershme ku është thënë, sa Allahu Gjellola ka thënë, o rubi em, në qofë se ti më më bështetësh mua, në qofë se ti më adhuran mua, unë edhe në qofë se të bëjnë kurth me të shtypë, qëllë dhe toka do të bëjnë rëmë dole me syne. Para qëllë nga ona vetë, toka nga rejtë dojnë me të shtypë, Allahu thënë në qofë se më më dorëzosh mua, në qofë se kërkon dhimën time Unë të bëj rugdale. Si të bën Allahu për rugdalë, Në është punë e tipit le të për të. Na është nuk e diim, nuk mund të më kalkuloj, ka rugdalë. Nuk u është me paramendum madje. Allahu bën rugdalë. Çysh është katër Allahu ozlum çarın. Çysh nuk i jep bereqet jetës ti. Pasurisë ti, çysh e mbyt Allahu te ti çuditër. Ti çuditësh si Allahu bën kët. Por rëndësisht më është se kjo ndodh. Me Allah kjo ndodh. Herdo kurdo Çdo njeri pa drejt, çdo njeri pa drejt që nuk pendohet dhe nuk u akthen hakun njerëzve, Wallahi do të jetë në përfundim mizor për te. Do tjetë një përfundim të. Do të ketë një prrëndë të mërzhën. Ne i pomm disa nga mizorë nga Tiranë se si përfunduan, apo disa përfunduan në burg aty në përfundim të tmershëm nga pallatet dhe nga pushteti në burg përfunduan. Allahu ala me qëfar dhimbje, qëfar mundim pësikike, për atun e fizike, i ka munduar Allahu Gjellewala dhe se va ka marrë shpirëtët. E të tjetë i pomë, duke të smetuar gjitha metet batnore, përfundimin e, e u dhejësit ati venet, e këti venet, e kështu më radhë, e të tjetë që po presin në ranë, të përfundojnë kështute, Allahu Gjellewala nuk e të tolerën zullumin. Po, mund të vënohet nga pak për arsye caktura Allahu e dim pse vënotur rrugdalja por padyshim o ti që të është bërë pa drejt nga kushdo qoftë dijëse në çfës i kthesh Allahu xhelleu ala dhe ja dërzon çështën e tij Allahu te barekuta ala do të çuditësi se si do të bën rrugdalje dhe ka thënë jo vetëm rrugdalje o yerzuku min haith la yahtasib dhe Allah i bën rrugdalje ka nuk e merr më nefora që i ka bëni Israelt, kam parëmenduar gjithë mënyrë që Allah komendimu, për asë një herë, nuk ju karanë dërmenë, sa Allahu të bare këvë talë, do të ju bënë zjidhja, në mënyrë që ju bërë zjidhja. Dëmëdhët rrugë më uqel, midë dës detit, më uqel deti, këta u dhe lë adhim, si, si si si penda, si si shtyllat fuqeshme, që pengonin detin të vërshante, kaluan të qetë bëni Israelt, me goditin me shkab nga ona mu s'alehi s'r'am. A po, e pas taj? Faraoni u mashtrua më ndesë dhe përterrin deti qelë, dhe u vërsull, dhe u tërbua deti dhe vërshembi Faraonin dhe përfundaja i zbashku me ushtinit ti. Ndaj, Allahun që të leona si të ndihman ti që ditësh, për aji të ndihman, dhe që të tje e kërkën dhivën ti, dhe që të ti nuk dyshan në përkran ti, je i bindër sa aje do t voluat do të na gaje në bazë të urrcive të shumta që realizohen derisa të vijë ajë ndim, por ajo do të vijë me lidhje lavore. Në çdo rast ditash prodh është për gëzim për çdo njerëz, për çdo familje, për çdo shoqëri që i është bërë e pa drejtë dhe vazhdohet të bëhet e pa drejtë, se në çonse në mënyrë të rregullt e kërkon drejtësinë tënde, e kërkon hakun tënd, duke u mbështetur kollogjen lavore, duke mos më bërë padrejtë ndaj kujt tjetër. Alla u të barë e kaftar e komendimu. Pa faktësia që në kur dikut i bote pa drejtë dhe i mundot kërë pa drejtësi me e këthyj me dhjetra pa drejtësi tjera. Me dhjetra zullume tjera. Atërë nga viktima shëndrot në agresor. Nga viktima shëndrot në mizor. Shëndrot në, në zullum qar. Atërë atë të ka laugje leoala bëti barabartë me agresorin e, e par. A në të kemi kujdes dhe të kemi të binu së laugje leoala në ndihman në q do të jemi të e, përkushtuar dhe jemi të mbështet në Allahun të barake vëtala. Dhe është tut edhe pejdo bëjve tjera që mështaz gjatë pëse ka marrë edhe shumë ko, për do të themë se është edhe një mësim këto që duha me të të më fund, është se muslimani e ka identitet në ti. Muslimani e ka pami në ti, e ka siel në ti, e ka fjallor në ti, e ka koncept në ti që i kuptën me të gjire, të ka burim në ti, gjitha i këtë vetat, originale. Dhe gjitha këtu e formojnë identitet në ti, që në basë të këti identiteti, ajë silët, vëpran, qëndran, krian raporte, ekstumerat. Dhe nuk ka në ujë përhoazime. Andaj, Muhammed e Somi thë që i fotve, ju pa gjëroni, po kjo është forma ju, në kemë në ujë, nuk kemë në ujë të hazon një ujë. Në ju a jurizit po na duajë a juri. Na identifikohuemi edhe me sasi edhe me formë dhe me mënyrë, me gjitha identifikohuemi si bashkësi e posaçme që dallojmë nga të tjerat. Kemi raporte me tjeret, kemi urat të tjerat, kemi ura të komunikimit të gjithë, por në bazë të këtij identiteti, në bazë të këtij dallimi, në bazë të këtij ndjurime që neve na jap Feja. Këngjërim na jap Kur'ani. Ne, sonëi të pegam me të sosë. Neve çojmë qoftë në musliman, ve çojët xhelolati. Ve çojet në gzim, kur gëzohet apo dallon nga të tjerë që gëzohen. Kur pikllohet, edhe në kët rast, pikllimi i tij dallon pe pikllimet e tjera. Kur të punon, dallon puna e tij. Kur të fiton, dallon fitimi i ti, tij. Kur të ndihmon, dallon ndihma e tij. Justa është i posaçëm, ka se është i privilegjuar i ndëruar me mpsimet posaçme nga ana e Allahu xhelalu veala jo po amund me koni musliman musliman që pa them mund mund të gëzohet islam me të i cilë përshëmbe është nasilla e njëjta të rrugës atë. Si ata që falën, çës çës sill ata që nuk falën për rrug, çës sill ata përshëmbe në anca këtu. Atë ku ku do dalin, do daluat në ditë. Çka do dalën ti që falë për të që nuk falë, çka do dalën? Do thënë se unë nuk shoj sikur saj, nuk silim se a më rreku. Kënë që të të fjallon e kisë të kursaj, apo s'jel t'i kisë të kursaj, raport me t'i kisë të kursaj, agresiv, idhënë shumë, në që fëse fitan në njërë t'lakmush me, vëq me fitu, së më nësit qyshe, që ka, o si kështë tjertë, për shembol, më tërre, që ka erë për këti islamë, vëqë forma, vëqë forma e zbë që një godit, një stu i e rënënë, se për ti kërë që. Ja, e kam su, dalim qërë qëndron, qërë silët, e ka qëndinim e vetë, e ka silët e vetë, e ka karakterën e ti, që këtë karakterë e ka formu feja e ti, kur është tërim dalën, i guzim tëm dalën, një në aspekt dalën, andaj edhe në agjërim dalën, edhe në gzim dalën, edhe në hidrim dalën, një në aspekt, duhet të imitë veçantën, të, veçant, të posachem, që të tjerve, të apërqelim imajin e bukur të kësaj, feje, dhe t Pozitiv. Taksojve në shoqëri. Që s'na fu ndamë fal, falim për zgaktë po. Po në shkoll çata jam, çata rebelat që kemi qen. T'pak kujdesshëm nuk mësojm. Qysh ki më bin di kosa mirë më fal. Apo s'ne binte. Po ç'tësh për qështë të shtuar shkollë, për arritë ç'so ç'jam, unë mundu me përmirësu gjendjen time. E pra ti përmirësoje. Ki fillu më fal. Bëu më mirë shkollën tënde. Sot shiko që namaz, dallan, dallan menigera. Shiko silën një e këti njëre, shiko fjallurin, shiko me prejnë si posilën, së ashtë maj që ka qenë, ka daluh, ka ndryshu, pëse? E ka ndryshu feja ti. E në kemi në ujë që të rezatojmë pozitivitet, të rezatojmë shembol të mirë, imasht të bukur të fejës tonë, të ndikimit të fejës tonë të këni, duke qenë të veçan nga të tjerët, nështë të fejën është të veçan, është të veçan në pasrëtin e saj është veçantë në faktet argumente të saj, është e veçantë në bindjen që ushian, është e veçantë në sjelljen që na jep, gjiththemi i veçantë. Andaj duhet të, të mburren për këtë veçantëti dhe të reflektojmë praktikisht për ndikimin e mirë të kësaj fetë tek ne. Që edhe të tjerët të johin në heshtje, nëse nganjëre në pa fol, në heshtje të johin të tjerët se so mirë është mekon musliman. Fse, në qofse na thimi se Islami na ka bu vëllazën do të mundosht, ne u rrehem e flasim, kem zli mes vete. Të të qëku me të islam ju. Të të, të në mudasht vetë me zvetë si musliman. Të bashkuemi vetë me zvetë si musliman. Të thime se shiko se si në ka bashku feja. Shiko se so së bukur të andimun. Nuk nini një musliman të përgujë për të të të nëse nini në korë. Nuk në mu shme ndëgju një musliman të këshpif për tjetërin. Nuk nini se feja ndalan. Shiko këta së so bukur funksionuin. Shiko këta së so mirë silën. A, tjetë lakmojnë që të b këtë lejtë të thines e ka përforu ma te për Korane dhe Sunet i Pegamës, ma shumë se guen, se fjallën. Se njërës janë gopë fjallë, njërës janë gopë thënje, njërës duhet praktik me pa, praktikisht me pa se ti mas pare ka pa mirë, praktikisht ti ke përdu për këse feje. Që ata pasaj të lakmojnë, të joshën, të largojnë ato para gjykime që i kanë, ma djë dhe friksime që ku pasko ndodhin se me bëmë, nuk e din ti çu sh bosh? E çu sh bosh çe? Ek i shambullën kangkat. I veçant msem, i veçant, veçant kuptim pozitiv. Msem, sjellje, në rrug, ndihm, solidar. I përstadshëm, i dobishëm për për rrethën, për, për vendin, për për, për shtetin, edhe vetë për për fëmijët e tij, për, ti, për familjen e tij. Çdo aspekt produktiv. Gjithçka përfiton prej tij dhe gjithashtu të tjerë të janë të sigurt, janë të sigurt nga gjuha e tij, janë të sigurt nga dora e tij, janë të sigurt nga veprimet e tij, sigurisht. Duhet që në vend ku jetojmë, në lagjen ku jetojmë, kur të jetë në shohim të ndihen të, të sigurt, pse qe ti mos thot, as nuk tshon, nuk ofendon, nuk bën zhurmë, ja, kë, kjo kjo është për lakmi. As ora nam sonkat. Me çini veçant. Nga se çto naka dozh duhet e jellehu ala kështu ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëbit shumë tash i ku hu dëruar olla që kan të bëjmë me këtë tem por me kaq që duat i do fond këtyë pikave që i përmendëm tani qase ishte ndarë në dysh këtë tem në një pjesë që do bënte me disa rregulla dhe historikën e kësaj feje e kësaj fesë do ta them dhe me disa beshtnitë që duhet mi përmendë qase po për nduot na po i shohim themse kto sëm pefis mohu kështu s'ka mësu Muhamedi kësus, kësus dhe disa përfitimet të domazdashme që duhet nëmi përfitu, duhet me indzir, me indi e tu, ti prejtojmë ato, nga mësimit e shumëta që dalin nga kjo nxarje e madhe historike shpëtimi i Musaute Alehi sëram. Allah në e lësja edhneve të nga shpëton nga të këqijat dhe të naruan nga kurthat e këqëbërzve dhe qëllim këqinve, të naruan nga të këqijat e ty në A është sikur që Allahu din sa është më e mirë dhe a është sikur që Ai dën na ruan nga keqe e keqja e tyra. Ktu e bëj atë shkputën e zakonshme edhe pse ka marr shumë nga koha juaj, ma bëni halall, por e pa është domosdoshme do të thotë që ti përmendin këto pika pa shkak të rancisë të madhe që e kanë dhe përfitime të madhe që mund të nxjerrim nga këto pika. Ello sallahem ndonuar që të na ket falatë ku kemi gabuar e aty ku ja kemi çeluar, Allahun e falënderojmë që sa është kjo sukses nga ana që gani ati. Allahu ishpër leftë, këto shkëputë e mi, për të rukët dherë përësri në piesën e dy të këtë imicioni, ndaj në ndëqni, Allahu qëllevaraj, ju shpër leftë dhe ju për gufë me të mjerët e ti. <të> Shikoj të nderuar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit ton, ku tashmë koha që na ka mbetë do të shoqëtohet me Lena Allahu xhelalhu ala për memorien e telefonatëve nga ana juaj. Edhe pse gjatë pjesës së parë na ka arritur edhe SMS nga shumë prej juve, e çon pa umbërkohë për fillojmë me leximin e dyna derisa të fillojnë inkuadrimet e thirrjeve. Thotë, çfarë do është më mirë ta bëjmë kur të lutemi. Vargu nga situata dhe rrethana që ki Gënëreq është ndonjë dua e caktuar, gënë dua e caktuar, varësisht në kondinë e dua që është më e mira në çdo kohë në çdo vend. Po, lutet e përgjithme që Allah më të fal mëkatët, Allah më të dhënë gjë të keqe, Allah më të dhënë xhenetin, Allah më të rruaj xhenemin, më të rruaj nga xhenemi. Kthën përgjithshme që një kodë një janë në çdo kohë në çdo vend janë përshtatshmë të mira. Por pastaj, varës nga situata, varës nga gjendja e njeriut, nganjëre një për shembull më i disponuar jetë me kërkuni të caktuar, ose diçka tjetër. Andaj duaja më e mirë ajo që është në përputhje me disponimin tënd, me gjendjen tënde që je më i në për rrugën e Allahut Azza. Përveçse nga situata dhe nga rrethonat, nga koha, nga vendi, edhe duaja pastaj mund, mund të jetë më e mirë nëse sot të tërancuhet të tërë eksotë maraz. Sot precizisht ditë mund të agjërojmë. Mund të agjërojmë jumon kë të pramta dhe të shtunën. Non 10. Mund të agjërojmë të pramtën të shtunën të dillën mund të agjurim të 30. mund të agjurim të shtunat e dillet. E shtunat e dillet, kjo është kryesuar të agjurot. E kemi një telefonat që po platë, ordonëri. Shlama aleykum. Orna. Dhe sa me bëj një qyqe. Shkaf hynë e akrabat. Shkaf hënë e akrabat. Shkaf hënë e akrabat. Kështë për shqyjet e akrabat. Orna. Dhe djali Dio dio dis momit a pshjet na krabat. Fala bën edhe ndër me. Po, dhe sa më dhunit thitja çka të thitna krabat sipas Islamit. Po, po, po. Po. Dio dio dis momit a pshjet na krabat. Në rregull do të marr përgjigje tash inshallah. Ë, sepërkat të afër makrabat be Islami na ka mësuar që të respektojmë të kemi do të thot një respekt të posaçëm. Mir po, nuk janë të gjithë të njëjtë. Po, djalë ojës, bën pjesë në akreba. Nëse është i afërt, nuk mund ta mohim. Mirë po, nuk bën pjesë në ata akreba që do të kemi të afërt, sikurse daja, migja, vllau, baba e kështu me radhë, ngase varsi nga pozita e këtij të afërmit ka dhe rregulla të posaçme që duhet të respektohen në Islam. Andaj, futet në akreba, mirë po, nuk futet në atë rregulla në në në atë rreth të afërsisë që për balë ty në ki, për shambull, një, një tolerim për të qërshtje për dhejme ata që janë më larkë. Andaj, fakti që futit në akrebat nuk dhe me thënë se të gjithë akrebatin njëtë. Dikushën më larkë, dikushën më aferë dhe vërshën nga pozicioni që ka edhe duhet me pas tajtimin ton për balë ty me regullet e shëriatit. Kemi një telefonat të të të tërë, urnëni? Sera malikum. Urnë. Sera. Dhe ta në Këtë vdekore që është shkën në shpjesit ti në qjelë e pasaj të fjetë prapë në vërë. Po? A shkën në shpjesit ti në herë në shtëpin ku ka banu kur ka qenë qëllë? Po, e qartë. E dytë është. A dhëtë një gjithë 3 dytë, a në dytë për hashurë? E qartë, e qartë, është allë. E para pythja ishte, mëndë që përfundoj, po? E para pyetja ishte, domethënë, shpirti i të vdekurit ka ardhur natën e Barr ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ku ai dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmendur udhtimin e shpirtit ku del nga trupi dhe ka përmase shkon në qiej për të kërkuar lavdë dhe varësisht nga uh, pastërtia që e ka pasur apo zonë rënë në mëkatet, edhe pritjet e respektuara në qiej. Pastaj kthehet tek varri i tij për të marrë pyetje nga anëjë malëgve. Dhe qëndron aty në varr të tij shpirti nëse varret dhe trupit të personit. Ndërsa ashkon tek shtëpia e tij jo u nuk shkon kurrë te shtëpia e tij. Nuk lëviz nga varri i tij korr dhe nuk vijnë shpirtat në shtëpinë tonë korr. Nuk kjo nuk ndodh dhe nuk mundet të mendoni gat sa ata janë në botën tjetër dhe kanë të limituar uh, lëvizën. Kuptim të ndryhëse në botën tonë. Nuk mund të vijnë te shtëpia jona, as nuk mund të shkoj te tjetër, as nuk mund të shkoj kuka ku punua as më shku në arrë ku ka punuar me pa arrën që është të son shkon këtu kurrë është tek varri ti, i tij dhe është i varrosur në varr. Aty rën shpirti i tij, por ka dalë nga trupi dhe nuk kthehet më në trup. Andaj qëndron me trupin edhe varret, kjo është ajo që na është transmetuar edhe që e dim lidhën me këtë me këtë botë. Kemë një thirrë tjetër. Ora ne? Selam aleikum, bố. Aleikum sala, rasulullah. Emirë jo. Mirë, alhamdulillah, emir Allah. Do të tani ti gjyshana sa moshë vjet. Po, po, të dëgjojmë vëllai, fal. Në në mëzli të zlokëtë këfoni, po sëmë të ghojqë Në që në smetët, dhe së në që shësë podjërët, fatëjë me të manë këni Në së të sa në qëtërë, në misë janë Po a shkashu lëmi vë? Po vë në që dërë kësë me dhe ghojqë Shurë anë në në që shkënë në prospojë kësë me shkashu bëjësë Aë në shkashu Më do më nuk po nuk po mundesh me kur sukses në fejes apo? Po, po, po me në shkurt. Po. Ço po, do? Po. E apo apo ndodh me gjithë këtë dikon me dështu parsy apo s'po pa gjon hiç? Ah, Normalisht unë po ju mund të ishim në qendër e kulturën, në shtetin, në platformë, mos kur shkurtu shiç. Po, po, po, po. Po. Dhe po ju si rrot në korrës mormë shkurtës open top. Po po, e çorla. Inshallah do të do të munduam me don dhimi inshallah, inshallah. Inshallah. Shqof në gjuna, shoh, zotë bofte. Inshallah do të munduam, do të munduam me, me don për gjin inshallah, do të mundona. Falënderla. Dhe pyetja e dytë që ishte më herët, a duhet ma gju ritë apo 1? Të ajrimi po këtu është vullnetar, nuk është obligativ. Por e pëlqyr, do të thotë dietardhë kanë përmend se agjilimi i ditës së ashurës i ka tri kategori. Kategoria e parë është me agjëru vetëm ditën e 10. Kategoria e dytë është me agjëru 9-ën dhe 10-ën ose 10-11, dy agjëru, dhe kategoria e tretë që është më e mirë, me, me agjëru 8-30, 9, 10, 11. Kjo është më e mira. Prandaj, çdo ndot që përcaktuosh, inshallah, nuk e bërgabim dhe ja ka qelluar. Pyetja eroja që është nuk po kam sukses, do të thonë në fejes nuk po më shkojnë punë. Mbar. Vallai, vallai, kjo është një problem që mund të ket, mund ket të ket arsye të shumta pse po ndodh. Tash nuk mundem këto arsye me me identifikoj, me me me me i njoh tash këto përmes kësaj thitjeje, do të thonë. Me nëse ti ke nevojë, më pas ndonjë takim me ndonjë nga xhallorët e besueshëm, diçëm që në detale të arsyrosh problemin, ku problemi është? Doz gënë ndëryu vendos kritere për ta gjetur partneritë, ato kritere që nuk vendosen. Nuk mund të gjetë person të asaj natyre për shembull. Ose nga njëra për shembull e nënçmon vendin në atmosferë, unë po po mirë kë po sjellun raporto për, për shembull. Ka një problem dikun që po çalan. Apo anë duhet me identifikuar shkakun, çu nuk është e mundshme mos më gjet kurkun vajz për më marto. Nuk është e mundshme se ka alhamdulillah, ka a mund një mu vanu, mundet me ndënjërën mësme pas të mundësi më, më marrë vesh për që shënë caktuara, spish punë, një, dyje, tretën, qëllën, ndikonë, as një mësme të pëllëqyjë, menet që ka nevojë, dëmonë që të ri shikohet edhe njëre personë që e t'u ke kërku. Se nga njerë, në lipëm në në qëka, po zdim në asë qëka po lipëm. Pra ndaj, adin të me e vizatu, apo personë që pe kërkan, adin me të regu, nuk ka person që pe kërkoj. Ani po pajtohem me ty që nuk ka. Por a dëmën ta gazu çu çdokët aj. Aj person që ti pe kërkon çfarë është aj? Çfarë bën aj? Shkoj pikat 1 2 3 4 5, mu duhet një si personi. Çësse personi. Dhe nuk mundesh ti vetëm të gjetë, se kanë ti duket që nuk e ka kët, por do të ka kët cilësi. Autorizeti kampenjero që thoi ku të që e gjën dikal, që i ka që si cilë, cilësi lajraullah. E gjën. Por e këtu më kom pak në përputhje me edhe me vetën tonë, shkujeti që ka jeti edhe që ka polimë. Do të gjennë me lejën e lajën e lejën e lajën e lejën e kërësura kemi një telefonat përsa i vërdojmë. Urnërën e? Selam alikum, urë. Aleykum, selam artëulloh. Do ashtë pa një fyrë që jemi të abu. Po. E, nëse dikur shtë talen një amanet. Po. Plan do të them diçka të thënë. Po. A vetë Teterkus e, e merr pa pa dije, pa dijetone. Po. Et çfarë do thon, kja, të them ti atë rat të thënë? Është short. Është short. Inshallah merr të shpëgjihin inshallah me lin Allah te zehat. Andaj po duhem të tek personin fjalë që na pyete për fes, duhet pak njëri me një shikou, kriteri të veta, kushtet veta. Nga ngjëndër sa e kemi <coughs> e kemi stërmadhu kërkesat. Nuk dua çaj. Nga një njëri njerëz, për shembull, a uh, duke u i referuar disa përvojave të dështuara në martesë, fillon që më me pas panik, ka dallse, uh, më spambdulle mua, ka dallse sot di këtu, ka dallse, nuk kemo ti me pas panik, me pas paragjykime. Dështimi ndodhati, por sa so, sa so suksesi ka ndodhur? Sa so herë kanë qenë të suksesshëm? Ana një djem po ska të drejtë që na ka msumur me kështu, me pa fënë saj valla. A është muslimana a falet? Po shambull, edhe mbulume me konë, i ka diso, nëse qëtu i ka, e familinë ndërshme ka, është e s'jelshme, kaq, mas, shum, skish, kalib, ma shumë, s'ki që ka li, ma dhe i për. E kemi një telefonatë, urnë? Panejkum. Panejkum, salav, vratulloh. E, e fosht, gjitha më dhe për një përshet që pa finë fundi i botës, e s'kam shumë parën të levar, ma shumë për dhe shka rrështëvej. Për çka? E në portofoliosa kam dëshuar tia fundi botës këtë. Po, po, po, ça. Dhe çes kam selamun alek. Aleku selamun alek. Andaj duam me thon vllai nderum teq na pyete per fesën, duj me marr këto hapa. Për mëish me rishikua ndjere person që po pa kërkon. Pastaj me u konsumet di konse, kush është kështo? Mundi mua ndonjë hoç. Gjithashtu me bëu Allahu Azhjel. Gjithaqtu me i marr para syjsh, me len Allahu Xhelu duhet me pozitive. Duhet me pozgjidhje. Nën çoftë pastaj bjen person. Po duke dorë mua fu ju, prishet, prishëm ato, prishëm ato. Pasë bep, ekto mund pastaj me kon diçka tjetër që nuk e, e dëshroi kjo me kontatë. Do nuk besoj që është, por kanëvojë për një me rishikuat një karkesë ne vetë dhe më kusht me një të mëshëm sa çdo karkesë e normalë, edhe ku mund të më gjit, me len Allahu Xhelalu do të bësh do të bërzit ja pun. Thotë tetra sot pyetje, nëse ti kusht ta lën amanet nëse and të të merr pa pa, pa pa pa e se të e manet, më që të e pa le. Nëse dikush e ka marrë atë si dushmërujt, atë dushmëruj ia kthy çte ka në amanet. Ta merr dikush pa liënton dhe e dëmton, obligueshm ia kthyë amanetin atij që ta ka dhënë amanet, çu s'ta ka dhënë. Gasa nuk largohet përgjesia pe te, pse dikush e ka marr pa liënton. Në po, nëse dikush e ka marr pa liënton dhe e ka dëmtuar amanetin, ti nuk ke përgjisimën Allah xhellahu tebra, nuk ke xuna. Amma obligim me kthyë amanetin e ki. Ançovse, është marraja Për shkak të pakujdesisë sënde, atëra kë dy fesh obligimin. Edhe me kthy, ata po rada me kërku hallalluk nga se për shkak të është hupaj, është hupaj emanet. Andaj çës se ka marr dikush obligosh me kthy, por ti ski gjunan çës se është, është marr pa pa lejen tonë. Faut për fundin e botës, kanë volë disa era për fundin e botës e kemi të në që këto janë spekulime, gjëra pa bazë, pa qëndrueshmëqi që muslimani absolutisht nuk guxon më u besu, as nuk duhet me u hamend, sa ata janë duke fol të pavërtetë. Nuk e din asë kush fundë në botës posë allahë të gjellë të gjellë aluhu Dhe dita dhe e gjukime dhe kiamit është ndorë në allahë të gjellë Nuk e din asë kush posë allahë të barëke Kemi një telefonat? Urnone? Poq? Po, urnone A komënë që si në pasë figure për muslimon Kërë që folën 5 vokët edhe E din që kanë obligim Në bolejësën e dhe thënë Den kësmet Po, që farë këshime o këshelon që në muslimon Po, isha Kemi thon edhe për këtë dyshar kimi fol, mbules është obligim për musliman. Është obligim. Edhe absolutisht nuk guxon mevon për kismet. A dyn kurrësh kismetit? Di kurrë, apo më ka thon çush çush çush do të qaçë kismetit. On salos tekun poçet kismetit. Kurrësh kismet, me të dhon kalendarin ty edhe më thon, kujt i dëm at muji dhe kujt i det. Kallzoman çillen deti bien kismetit. A dyn ti kurrësh kismetit? Jo nuk e di, do nuk e bën çti kurs kimun bulu, nëse pret me kismet. Ti s'po din kurajë ke punë po herë. A ke arsye më shtys, ke arsye më shtys? Andaj kismeti fetarex përfundon aty herë, kurti e marrësh ki barç. A ke marrësh ki barç mëmbulu, po çfarë sho kispa mëmbulu? Çfarë më herë? Kurë ke marrësh ki barç më fal, ku marrësh barç që një pesë vjet e di që kon barç më fal. Që atë nukun kismet mënis më fal. Çdo vonim junahaki. Ana nuk ban me kismet më ashtu. Sena punë tiran sikran me kismat, por vetë vetë kur bjen fjala për fena me kismat e kim. Edhe në mosnë që na me kismat, edhe me mbulesë ne kemi me kismat, këtej punë fetore kemi me kismat. E punë tiran psi kemi me kismat, për shemb bukën. Si tani s'pak barku do bukse ju mundu le me kismat. Kurto kismat han. Pse ne kemi kismat se në bukën. Mos bër me flet natën. Kuro kismat me flet fjala, por rim gjithë hera, tet vjen kismeta fjala, a vjen era kismat. Dai xhumi në bënë syt, na vjen xhumi ç'tër kishet vetëm me vlet. Syt na rrokuria ç'tër kismete kanë kismet mungëlbuk. E pse aprosit e morën vesh obligime, s'po bota kismet më mbulu? Mbulën ç'tëna, ç'tër na kismet? Nuk ka as kë kë kismet është që çfarë dorë kë kismet. Kë kë kë kë, donc les autres choses que ç'perdort. Në momentin kur e merr vesh që e obligim kismet o kono mbulu, dhe mlahu. Ai mos e zgjat këtë punë atë. Kimën e telefonat tjetër. Ordonë. Salamu aleykum, olë. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Jamar Uglushi, jam Elis Barami, jamar Uglushi dhe djetë qartë. Dhe të të dhe e një të tjetër, a me ka të gjetër në shkot për një festin popullar, për me djetë që këmta, a kam gjina? Po e qartë, e qartë. Edhe një të tjetër, a kam gjina dhe dalë me familje, Po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Aleikum salam. Allah e të rujtë, Allah e të rujtë, e të rritë në të hajrën të mira. Uh, Pythja e parë, do më do nënë, e kam përgjit në shkollë, që më rasin e festave që po vinë, uh, festat e pavarësis dhe festat, do më do nënë, e flamurit, që mu vesh me vesh e komptare. Nuk ka të kje që mu vesh me vesh e komptare, nuk ka të shka të ndaluar, Nëse nuk është e parëndër këto me gjëra të ndaluara. Nuk është diçka që ndalohet me u vesh me, domthonë me me kostum komtar, nuk është kostumi komtar i ndaluar, nuk ka diçka e keqe. E dyta, me dal me familje, nuk ka diçka të keqe. Nuk duhet më shëndruq kët ditë si bajram, fest posaçme. Mir po, me dal njerëz, me dal domthonë, dalit zakonshme të zakon shmet, t pa të pa veçant, nuk ka diçka, nuk ka diçka të keqe, inshallah në katër timot. ë kemi domthonë mesazhin e radës thot selam aleikum nanaimi është mbuluar dhe ka shkuar ndas me restoran te këtë aftë në sa çka thonë jo. po në restoran çka ka pasur çse ka pasur përzime burrë me, me groh këç ka b==' duhet më të mendoj të Allahu leval ka se përzime burrë me, me groh është ndaluar nëse pastaj aty ka pasur alkool gjylohet edhe më tepër andaj vërtet çka kanë ndodhur në atë restoran si është zhvilluar situata mund të më sa ka b==' apo ka b==' nëse ka qenë në stronë do thot veç restorant kaçi, ndërsa asoj ka pas vetëm gra, s'ka pas djorat ndaluara që i ndalën feja, atër s'ka diçka të keqe. Pa inversh çka ka ndodhur atë restorant, mund thimi se pastaj a kanë bue keq apo ka bue apo ka bue mirë. Kemi ne telefonat të radhës, Urdane. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ëh uh, hoje kom ne puke, më um, komjuftu ne një voz në fond çështojtë parania pa? dy vite. Po. A ve komun kalim me ton janë në vjet. Uh, dhe me thonë, kërdo është ta me bo familjarisht me njëftu me familjen ta me dulë që nona jam e ka, uh, qështë me thonë, të ashtë ka pojzën e ka qike në djallit dojes, po edhe qike në djallit halës, uh, qështë të bëbjën në shka. Oh, oh. E të ashtë dhe së uh, përdi hush, është, dhe me thonë, njëna dhe lidhën në fanë njëre që nona jam, shpeshë kënë me najtë, unë e nuk e këmë ditë. Tash të kërkesh një diri një oftuar përëndë dërsoj e posh ato dhe tash të shpo di qësh me thonë përëndë dërsa më vejuet ma shpore dhe vazhdo atë lidhe apo qa me banë natë një mirë. Po e qartë bon lo, e qartë, e qartë, e qartë, në qart, sholat tash më nërë përgjigje më rejë në latë uh, të zë gjellë. Se e përket sësaj aferësie do në zakonisht është uh, lërësi pak ma e larë, si loj kushëriri largë uh, nuk është i, i, i, i afer fatorisht nuk e ke haram, domethënë që kët grua me pa, po, kët femër me pa po as për grua, nuk është haram ndaluar. Mirpo. Fakti që nuk e ke haram, nuk domethënë që edhe tash me e shfrytzuu hapësinë e lëuarrës për me bëu diçka që mund bën dëm më tepër. Andaj mendoj që dmir është me prezantuar kët rast tek familja jote. E pastaj printa tu e din. Në bazë raporteve që i kanë në bazë rrethovave që kanë, në bazë afërish që kanë atë din, pastajse a është e mirë të vazhdohet apo ndërpet lidhja. Në çonse prindet thon se, se ju jo, dhe jemi të afërt nuk nuk nuk nuk mundemi me me me me me, me lejoni në një bashkim duke atë largon nga ajo gjej motrë, gjej grua etj. Gjej grua etj largoi, kjo është me mirë që mos futen konflikte, mos pajtimen familje të panevojshme, respektoi vullnetin e prindve, respektoi afërsinë që kanë me të tjerët dhe gjej një femër tjetër për martesë. Por fetarisht nuk ka diçka të ndaluar nga sa është largësi që Dhe më thonë, nuk në dalën martesën mezuqiftëve. Kemi një telefonat të të tërë se në bëhet me dhije, po urnën e? Aho, selamu alaikum. Aleykum, selamu. Dhe i sa më ta vomë nga një pytje, i falli. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 kohët në mazët. 5 koh qëtje t'kam në gjenëve ato edhe gjithë mund dëbë si qëtje t'budava kina nuk e këttaj ato që më gjenë keshë më shprego në ato që qëtime po, t'budava kina po, po edhe dyherë jëmë kote po ndukëmone në gjenan po e atë shpo dita qëshme t'u shpre në ato rukët, në ato senët në shka më kanë diku po herë pas, herë e kam t'sykje Unë të ato pidi se unë e ngajti të programin të pise. Pozna do me falë dhut nga vi krejta të në regot. Po mirë po edhe dhud jetë e gjysë kam qenë depresjon. Edhe kom përdur hapa kundra depresjonit. E qështë të pikëm dhe vështetësi shumë shpesh. Ishka krejt në qytje kam budha vakina që po në bjenë 4-5 vetës. Pa? Oh. Mi përmer ato buda makinës, një njëri nërmallë ato buda makinën. Nuk... E qartë. Në qartë, në qartë në që një mirë. Kujtë ditë në përstë një e kom shpiren. No. E q... të lu në të majest një përgjegjes. Unë e këto no. në internet, një nga i ty, si do matë shumë dëgjaj këshilat e tua. Insha Allah, merë për i të ashë, me lejnë e Allah Gjellevral, do të mundohemi me dhonë këshilat që të ndihmojnë, me sikur të patë mësuar më ndëjuj, do të thonë thotë që falet mundohet me lutë Allahun azhgal, por megjithatë ka çytje që e pengojnë më së mëdha çytet e sjitanit, thashë që e kanë shpirra deri në gjendje depresive zotun e rujt, madje edhe turpërohet të të nga ato që i vijnë të kërkon ndihmë. Çytet e sjitanit janë pjesë pjesë e jetës, nuk mundun më me ndal. Nuk unë me, me lidhë shëtanim, më e lidh sjitanin më mos na bë çytje. Nuk mundun. Mirëpo sigurisht që ka një sodietar. Në çës se nuk mund të më ndal shiun, apo ti sune ndal shiun më ro. Me pa mundsh më ndal shiun me diku te ti. Mani një një një çadër dhe të mbrosh, apo andaj ne nuk mundë më ndalata nga qyteti, por mundë më ndalata nga ndikimi i qytetit teknik. Kët mund ta bëjmë. Dhe kë duhet ta bëjmë? Si ta bëjmë kët? E para ta kuptojmë se është e natyrshme të vinë nga këtë qytet. Qësonier, çetson, çka merr mend çish me, mër... më tepër pastaj, më tepër pastaj e dëmton panika e krijuar për shkak të çytjeve së vet çytja. E çka? E çka ndodhi? Pse më këto butollakina sikur se i çutin fani shpreh për këtë jargon rrugor? Pse kjo kës... ndodhi këto? Normal është. Ndodh kjo kuptoj normalë. E para. E dyta. Munau maksimumi me ignoru. Mos më marr meta. Tash e çkam gjet, e çka kem marr tash? Nëse ndonë më martar, në me menu dhe me analizën e çytën aja të mbyt Osë merrem me atë. Kur keksi sulmesh ose keksi problemeve del dikun, merrem me, me ndonjë aktivitet. Shkon mua vetë të kujtë në shoqëti, shkatë në një afër, bën mua vetë, merrem me diçka që të tër zhvendos vëmendën diku tjetër. Mos merrem atë. Në praktikë. Ignorojë, ignorim tërësisht. Thuzë nuk po ndot fare. Po a jet brengë, ambrenat që të njëri thuzë s'po ndot. Dhe kë me bën shëjtanin që të largohet. E treta që shumë e, e rëndësishme, ta këndash sa so ma shpesh surën Felik edhe surën Nasë. Këndaj me dhjetër herë, nëse mund me qindër herë në shpesh, ka do që të cilë është, këndajë. Kull audhë bërra bërfilak, apo min shërri ma khalak, edhe kull audhë bërra bërbin Nasë, melikin Nasë, ilahi Nasë, min shërri lëvesfasin khan Nasë, këndajë shpesh herë, shpesh herë. Në veçanti më ngjëse mbremi nga tri herë që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Brisomash bashkë me Abdas. Lutë Allahun e mënduar që Allahu më të largoi nga sallallohje, do na kon dorshëton e lërgon ku do të pitë. Lutë. Për ulë Allahu xhelalu, lutem e lut o Allah, më shkat raju nuk po kam mundsi të çpëtej. Ti o Allah shpatom, ti do largoje. Për ulë Allahu xhelalu. Këto është zgjidhja katërta e pesta mëna që përmana. Gjithashtu të kemi telefonat pa e marrëmos prart pastaj vazhdojmë. Urna Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ah, deshta më vjen kërken për ajërimin e ujit Muharram. Alejot me ajëronë se ki parë Zhatran Ramazanin e kalu. Po, qartë, qartë. Andaj duhet them që motre nderuar që u ankoje për të probleme. Po ndajti ki ilaç të mandur tonë që ai ta ka mundsuar. Ai shejton nuk ka mundësi me të bëj më tepër. Vallaj me, me pas mundësi më ma shumë me të bëot kish bó. Së 12 të çytet. Po vallë këtë ja ka lë të kët hapësirë ka mundësuar më të sa për çytje. Praktesë, i njëra e tërësisht. Përmendën Allahu xhën lora, merru me aktivitete. Mos lek kod zbrast boshë për të mendu. Mos rryvet të shtëpia. Sa të ke mundsi. Që na këtu me lën Allahu xhën lora e zbutin mos të marrë kët problem. Dhe gjithashtu ato që ulemat kanë përmend kanë thonë se është mirë sa ardhin i çytje, ti më përgjith çytje me adhyrim te Allahu xhën lora. Për shembull Çesë që ti do këbon merret. Ty të vjen çyt për të pun, të qosh dhe i jap sadaj 2 euro. Bën i badat. Gjithmonë. Bën nga admirim, i jap 2 euro ose vjen çytja, ulsh edhe bën, për shembull, për shembull, 3 herë, 5 herë, tur stak fërla, stak fërla, stak fërla. Subhanallahu, alhamdulillah, bën dhikr. Vjen çytja me rabdes. Vjen çytja i fol dy rëqate. Me çoftë pas çdo çytjeje, ti i përgjidhesh me azrim te Allahu xhelalu ala shejtani s'ka logari, ai e kalkulon thot. Unë pe cytit me devju, e kjo cytje pe bën madhdevshëm, kuçi e lë cytin në krejt. Sa e vaj ka interes në cytjen, se s'ka interes me cytaj nuk cyt, se dënohet për këtë punë te Allahu xhelalu ala vazhdimisht. Andaj përgjidhja me amin nganjërs edhe shtimi i adhurimit, me bën do një dhëm që s'ke qen duke bëderat herë, me len Allahu xhelalu ala ku ndihmon. Andaj përna 67 zgjidhje që Mundshmi e përdor dhe janë të dobishme me, me Lehen Allahu xhelallahu ata të larguosh nga dhe të shpëtosh nga këtu. Andaj kuptoj se mund të ndormale, kuptoj këçka që seca deri më tani, që me Lehen Allahu xhelallahu ata çërosh. Edhe në fund të çdo mësimi, kuptoj se mund të jetë në fazë caktuara jetës tunde. Për shkak të komplikimeve caktuara, për shkak të ndërlikuar të dhe sistemit nervor ose kipullimit të caktuara prodhon vezvese e shejtanit këç përur këtë që dopsitë dhe bën ka lën kë. A zën kurrë shit net më shumë i bën panik e ardhmja se e tashmja. Ai thotë që shtutin e kapërcej, po çka më bën më shtu, më bë tonë nesër me Mate për çka bëjon? Le të nesër me Allahxhë Leval. Mos u merr me nesër, me tash. Çi kës situat? Arte përballush me për ty, po alhamdulillah. Kaç? Do të thotë kjo është më shumë çka të vjen nga Allahxhë Leval. Nuk spruhesh më tepër. Vjen duke o, duke ul intensitetin e ty. Andaj gjithmonë mundu me përqësu veten tënde. Me jap i muret për jetë. Jo më zgjonimon çka më ka gjetë mu, kërkon se ka gjetë, çeveq mu vijnë këtu nëna butollakisha, kërkuesi vijnë këtu, apo do të ninë këtu më me menuva. Qase këtu ti po i ndihmon shëjtorit me tër çelen tënde me vetën. Kësir, i muret vetën. Mos më na këtu. I ndjera i armikun. I ndjera. Për mua në armik ioti jo përbutu me atë vesh me ton. Ti e ke që ti zban. Çi thotu, ti kesh. Normal është armiku me me shohate me çyt, normal është. Normal është me të prumë ndimi të kthi, normal është. Por mos i konvërktot vetë të tone. Kështën tuaj, nuk është këp i vetës tone. Kto janë çytet ti, por pse po i urrën këto, nuk po i dën, nuk janë këto tuaj. Kto janë diku tjetër, por desha diku tjetër, të, të, të, të, të nuk mendon ashtu dhe po i urrën këto mendime, këto çytë dhe po mundesh me i refuzoj kimu shpërblyet Allahu dhe wala për çdo refuzim dhe për çdo shtysim që ke përtu për botën e çytëve. Allahu komo të, Allah të paguaj Andaj kujtoje, çdo çytë që të vjen, çdo çdo shçetsem, siklet që të vjen, dhe ti e urrënkë, nuk dën kështu. Kërkon ndihmën Allah xhel leuala, e kujton se që, çu çuash Allah komë të paguën xhenet, e komë shpërblye, e në shpërbly, këtë hapati fal xhenat, padin sot disponimi këtu grumbullohet për basho çytja. Andaj ajdën me zgënjy ti ja kthen me inkurajim. Ajdën ajdën me, me me me me voros ti ja kthen me gjallni, me disponim. Pre kamerë që disponem. Nga mendimi i mirë për Allah xhel leuala nga mendimi shpëllimin e Allah xhallahu ala, nga mendimi në rrugdalë që vjen nga Allah xhallahu ala. Gjithë këto më lejnë Allah xhallahu ala të sillin rrugdalë. Faqja dhe di, duke i fal pas vakte, namazi duhet me ndikim me lejnë Allah xhallahu ala në ulë namaz të madh këtu në çytjeve, në largimin e evitimin e tylle. Andaj vazhdo me këmbgulje, me këto gjëra që ti përmend, me lejnë Allah xhallahu ala do të kesh, do të kesh rrugdalë. Kemë telefonat dhe e fundit personte, kur donë Selamun aleykum. Aleikum salam rahmetullah. Dhe sa ta më taponi pyetje e a ka çe bojnë se hire? Po. E e dyta un ka dhënë një rast të shatë dini për shembull i kompostu pa lumen kufer, tash kurin dheva mos e ul stop ko. Po. Me një bluzë e poshtë një llaçoki. Po. E çka më bumat sem, në artesh? Po. Çmosh në dinjetu. Ko, fundit. Kor. Allah e shpblet aty. Kështe telefonata sikur s'na bën me di energjia e fundit personte, po na patën një pyetje më herët që pyeti, do thotë, a lejohet më xheru në muajin Muharram çemitas nëse kemi obligim të xherimit më herët? Lejohet më xheru, mirë po ti xheroj me 21. Xheroj edhe me një të kompenzimit edhe me një të vlerës së muajit Muharram. Lejohet shumë me bashkumës një të për disa Do të thonë, ajrini një më tjan të njëjtit nivel. Po mënoi operesa ajrimi është nafile. Nuk është i njëjtë nivel. Me kon farz, nuk lejohet në Ramazan me kompenzë Ramazan, nga se nuk lejohet në shkollë me kon kompenzim për shkollën e njëjtë, nuk bën. Por përse është vullnetare, bën edhe vullnetare më gjerë. Për shembull, ajiron tonë te ajta për shkak të muajit Muharram, por edhe me një të kompenzimit, edhe kompenzon. Apo, por edhe agjiron këtmuaj që është të në këtë muaj. e vlerëshme të agjurohet në këtmuaj. Nëse thosh po po kam qef me pas po se vapen veç të Muharremit, të agjirimit nafile, apo e kompenzoj më vonë, edhe kjo lejohet. Nuk prish punë, gazet kuaj kompenzimi tërdil në Ramazan na shëm. E por beso ka ku diretare lejohet që për gjatë kësaj kuaj me agjuroj edhe nafile pa e kompenzuar agjirim. Po po them që më mirë është me shpërla obligimin te Allahu Xhellahu Taala sa so më herët, gazet nuk dim çfarë agjend të armun amun smure me të, të angazhoj me timin pun rug Do bëj çka që na pengon ngajërimin, kurçi më mirë është me ela agjerimin sa më herët që të shkarkohemi nga kjo barçë që e kemi përballë, këtij obligimi. Dhe për fond pyetja fundi ishte për sehir, kemi ulë Sara, po, ka mundsi të bëhet sehër magji, ka mundsi. Bin po, njërë teknikanik që çkupu ka magji. A nëse është e mazgjtorë çka do të bën? Ku na do ne i bësh sehër? Sër çot, sa Së njërë ta dëmi bop, po Allah si jap sukses. Ja dështon planet. Sa nuk duhet mutu të birë bozave. Jo. Nuk duhet më të për të përkët një punë, duhet më bështet në Allah Gjallahu A'la, edhe më i kryo obligimin dhe Allah Gjallahu A'la që kërse duhet, me fortifikuar vetën tonë dhe familën tonë dhe shtëpi tonë me përmenet e Allahot, me lezim të Kur'anit, me pun të mira, me lërgu më katët nga shtëpia, apo, në vend të muzikës shtëpi mund të gjuhë Kur'ani, në vend të serialeve në shtëpi mund të gjuhë Kur'ani, e e e programa të fatore apo anë vend të përgojimet në shtëpi dhe në çmimit të përbuzdh të shpifjeve apo të zavesojmë si në përmendjen e Allahut me këshilla të mira për këto fortifikosh shtëpia. Në kancë ribazat nuk bëhet më qos kanë çka më të bëjmë në Allah xhelalu. Në në teatër, në në teatër, nëse njëri sheh për shembull ti është në dimit e ka pa më xhak. Do të ishte e ke xhakos për shembull ather kur kon, nuk ke haru Ka gjokumir një i kanë pikë gjak me gjak, ka me të liçën tesh, e ka la poshtë si kleçja. Dhe e ka vut në tëshat e dimit dhe ka harru. Mas pesë zgjesh muaj kur e ka nxirr, ka po tesh, pika në gjak, dhe të pikë an gjak, do të paka më të kurse hire. Ka dal mëso gut më një herë. Ka dal anel zumir, po të shoh se shëme të vërtet. Gjak që mund të jetë i frest tash i vendosur i dyshimt, tësh e prime, po ka mundsi që të jetë një pjesë e përpjekeve me të bosherë. Mund me kon kështu. Andaj mund më të më shkoj tek Për gjellartë e njërë që i kemi për rukje, që bënë do tëtë të, që i kemi të njërë, që janë të uh, shkolluar, janë të dhevatshëm, janë të drejtë, janë të sigur, janë të mirë, nuk janë si kurse magistarët, por janë gjellartë që me lejnë Allah Gjallahu Ala, bënë rukje me Quranë. Fjalt Allahut sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi s.a.s. aty shkon ja jap tëshën thush këtë kam gjetë. Dhe ai ka mundsi pastaj në mëyra të caktuara më verifiku se a bëhet fjal për ndonjë përpjekje për, për serior apo thjesht është një një një lëqe të të së kaluar që ti nuk të kujtohet. Nëse përkët ëh tësën të ndesh nuk mundem unë me ditë, do thot vetëm kështu të më ditë sa bëhet fjal për një ullë zakonshme apo bëhet fjalë për ndonjë përpjekje për, për serioz, nuk e di. A ka mundsi të jetë përpjekje, po ka mundsi. Por a është katrast? Nuk e di. Nuk duhet sqetësu pa nevojë. Andaj merkatësh e çante ndonjë hoj i njohur për këtë që është, i hoj i dĩshëm dhe ja prezanton. Kur të kam gjetë, kështu e kam situatën dhe pastaj hoja i ka tu proceduar të veta që verifikojmë në bazën e tyre sa bëhet fjalë për serioz apo bëhet fjalë thjesht për një sqetësim të panevojshëm dhe largohet kjo shqetësim për te Melena Allahu Xhelaluha shikuar ëndruar kjo ishte atëra personte do të thotë çopatë mundsi mbraksaj ku më në me e ofrua nëse do të në manduar që këtë mund ta pranon dhe këto këshilla ti bën të dobësh për të gjithë neve Allahu e le të na mundson që ti me gjithmonë të dobëshëm dhe ti me të bashkuar në punë të mira vazhdimisht dhe Allahu Xhelalu ala na ruan nga çdo e keqe dhe të na shpërbëlan për të mirat dhe të na i fal të mëtatona Denta kimnashëm Allahu Xhelalu dhe ulesh profet, na boni halal por inkuadrimi dorsta ju jo të mjaftuheshm të telefonat ose si zakonisht, por besoj që do t'ua kompenzojmë inshallah në radhët e ardhshme. Pyetja që kanë arritme SMS, nuk pa të mundsi as atyre të porrijmë të gjithave, por me lenin Allahu Xhelalu do të mundohemi që në emisionet e tjera çoft të ksonë atyre të transmetime të, të drejtpërdrejt apo në emisionet duke kërkuar përgjigjen që t'japim përgjigjen në ato që ju këndërguar me sms derin takimet ta e ardhme allahoj ju ruaj assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh